Langile bat da eta beste bat larriki zauritu horren. Langile bat egin zen eta beste bat oso laurri zaurituta dago, eren egun gauean Sidenor lantegian izandako lan istripoaren ondorioz. Langileak lantegiko txatarra parkeko garabi batean lanean ari zirela gertatu zenez beharra, eta amabos bat metrotik behera erori ziren. Langileak argilan enpresakoak ziren, eta istripuan biak oso larri zauritu ziren. Aietako bat, gurutze gorriko ambulantziak galdakaoko hospitalera erabantzuen, baina hilik iritsi zen. Bestea berriz, osakidetzako beste ambulantzia batek erabantzuen, politraumatismoa zuela, baina bizirik. Atzoko istripuan langileen heriotza ekarri duen bigarrena da aurten, eta sindikatuek mobilizazioak egingo dituzten enpresariek lan araudia bete dezaten.